Ignotus, a drágasági nyakleves Az őszinteség királyi ajándék és királyoknak való. Azt adok, mit vajmiritkán kaptok ti királyok, nyílt őszinte szót. Énekelte Petőfi, és ezzel tett a magamódján tisztességet a fejedelmek felsége előtt. Lás, így nézve, már rég nem esett akkora tisztesség a fővárosi polgárságon, mint mikor elnapokban napokban hóen igen udvarjasan, de igen határozottan, függét mutatott az ő drágasági deputációjuknak. Nyíltan megmondta, hogy elsze ágában sincs megcsinálni, amit az urak akarnak. Az uraknak elragadtatással nyúlt meg az orruk, s felháborodva éljen estek a bátor miniszternek. Meg voltak elégedve, mint az egyszeri ember, aki addig mondta, hogy Na, azt szeretném én látni, hogy engem pofon vágj. Amik sikerült meglátnia, amit szeretett volna. Hát csak ezt akartam tudni. Feleltes ólomvizet hozatott a patikából, borogatni rajt az öt új nyomát. A miniszterelnök őszintesége különben nem éppen abban foglaltatott, amit kimondott, bár ez is igen becsületes és igen világos volt, hanem még inkább abban, amit szavai közé rejtett. A beszéd a szerb barhasorompó kinyitásának megtagadásával Bevallottan agrárius álláspontra helyezkedett, és amit Cohen gróf a mezőgazdasági érdekről, a kereskedelmi szerződések érinthetetlenségéről, s a nép táplálkozó szokásának egyoldalúságáról mondott, azt Károly Mihály gróf sem mondhatta volna különben. De mégsem ez volt benne az őszinteség, és ennek révén az érték, hanem ez álláspont elfoglalásával annak megmutatása, hogy a magyar kormány nem tehet, és ezért nem is tesz semmit az agráriusok ellen. És a magyar kormánynak nincs mit félnie, tehát nincs is kedve utasítást vennie a polgárságtól. A gróf beszédének surai közt tulajdonképpen ez a beszéd hangzott el. – Kedves fiai, ez mind üres fecsegés, és ezen felül nagy zási hóbort. – Hogy képzelitek tulajdonképpen, hogy mi, vagy akárki, aki a helyünkön ülne, újat húzhatnánk azokkal, akiké az ország? – Akik vagytok ti? Mik vagytok ti? – Lehet, hogy igazatok van. Nem lehetetlen, hogy én is veletek érzek, de ha nyílbe próbálnám ütni, amit kértek tőlem, azon szempillantásban megbuknám. És nem csak én, de akárki miniszter és miniszter eldök. A ti magatok is, ha a miniszterségre jutnátok. Azt hiszitek, hogy Darányi Ignác, az egyházpolitikai Jakobinus, is véletlenségből? Vagy csak is rosszaságból lett feudális és agrárius, mikor miniszterségbe emelkedett? Azt hiszitek, hogy András Gyula, a liberális tori, személyes gögből lett oszlató fekete gróf? Azt hiszitek, hogy ti, zsidók és szabadkömélyvesek, vakságból adtok ingyentelket a barátoknak is? gombos tű pénzt az apácáknak. A miniszter az ország szolgálja, s ti nem vagytok az ország. Ti semmik és senkik sem vagytok ebben az országban. Lehet, hogy nem a magatok hibájából, lehet, hogy a mások bűnéből. De én nem érekre rá ezen filozofálni, mert nekem cselekednem kell. Én nem érek rá ezt jóvá tenni, mert nekem kormányoznom kell. Én nem érek rá világot javítani, mert nekem dolgoznom kell. És mindig azokkal, akikkel lehet, és mindig úgy, ahogy lehet. Majd, ha lesztek valakik, akkor gyertek el újra. Majd, ha meg tudjátok mutatni, hogy Tudtok tartani, és tudtok buktatni, akkor meg is teszem azt, amit akartok. Megteszem, mert megtehetem, mert meg kell tennem. Hát, ha erőt adtok, azt elfogadom, de a gyengesétekben nem akarok részt venni. Ezt mondta Cohen -gróf, ha nem is így beszélt. S e sorközi beszédnek minden szava szent igazság. De kicsodák ezek a derék polgárok, hogy deputációba rendelnek politikát a miniszterelnöknél? Nem ők azok, akik még eddig minden miniszterelnökre rászavaztak? Akiket tör a nyavaja, hogyha, hát a nem miniszter, de legalább egy államtitkár képviselőt kapjanak. Hol és mikor szállt ez a polgárság csak egy percre is szembe az agrárius kormánypolitikával? Minden magyar kormány többé-kevésbé agrárius volt, és ez nem csak azért természetes, mert ez az ország a földjéből él, hanem még inkább azért, mert a föld urai, urai az országnak is. Hát, ugyan volt-e valaha a mi polgárságunk ellenzéki? Vagy próbált-e, ami néha még fontosabb lett volna, ellenzéke lenni az ellenzéknek? Köztudomású, amit éppen csak tolhegyel kell megbökni, hogy nálunk a politika tulajdonképpen mindig a jobb és balfélen ugyanaz. A közjog napi renden való tartása éppen onnan van, hogy igazi politikában nincs különbség a pártok között. A közjogot rággatják hát elő, hogy legyen valami jogcímük marni, megmarni és kimarni egymást. Nos, hol mutatta meg a polgárság valaha, hogy ő neki nem kell sem egyik sem másik komédiapolitika? hogy neki igazi politika kell, amely kenyeret teremt és kenyeret ad. Hol vonta meg bizalmát akár többségtől, akár kisebbségtől, például kereskedelmi szerződések megkötése idején, például az osztrák gazdasági kiegyezés körül, például a magyar költségvetés beosztása, vagy például a magyar adórendszer megreformálása körül. Nem ugrott -e be a veker ki az ő agrárius reformjába szándékosan beleillesztett egy pár szörnyűséges túlzást. A polgári kritika ezekbe akaszkodott, ezeket sikerült nagy diadallal elbuktatnia. Na de magát az agrárius adóreformot pedig még segített is megcsinálni. És ez nem csak Budapestre áll, ez áll az egész országra, ennek egész városi közönségére. Nem többet mond de minden részletezésnél, ha az ember egyszerűen megállapítja, hogy a magyar polgárságnak legimádottabb politikusa ma gróf Tisza István. Na nehogy ebből félreértés legyen. Tisza István valóban olyan valaki, akiért... Lehet rajongani, és akit lehet követni. Nem csak nagy eszű politikus, de becsületes politikus is. Olyan becsületes, hogy már húsz éves kora óta, már a liberális párt nevében uralkodó édesapjának kormányzósága alatt, És elejétől fogva, mint máig, következetesen és nyíltan nem esi politikát hirdetett. A gentry reneszánszáról álmodott, mindig kimondott, akrárius volt, a felekezetiség karját az államéba öltötte, mert szóval tetőtől talpig becsületesen és következetesen konzervatív volt. Hát ha ezt az államférfit valósággal bálványozza a polgárság, ha az országnak Budapest után legpolgáribb két nagyvárosa közül arad, Képviselőinek választja, s nagyvárad boldog, ha azt teheti, amit ő akar, akkor ez a polgárság micsoda jogon követel éppen a kormánytól polgári politikát. Hát miért nem ilyen követelő saját magával szemben? Na, hiszen van egy is konzervatív polgárság, de... Ez a telített polgárság, a hatalom legtetején járó polgárság, a nemességgel együtt új nemességbe állott dúsgazdag polgárság, melynek az ő nagy vagyonosságához képest természetes politikája a védekező, a megmarasztó, a konzervatív politika. Ám ez aztán nem is követel polgári politikát? Ez nem pusztul bele, ha a marhahús még oly drága, a borjuhús meg még oly ritka. Annak a polgárságnak, mely más országokban támogatja a konzervatív pártokat és ünnepelgeti a konzervatív államférfiakat, magának is vannak konzervatív érdekei, és megsegíti a konzervatív politikát, mert ez az ő természetes politikája. Ám ezek a polgári urak aztán nem is állnak össze radikális deputációkba, és nem csodálkoznak azon, ha a kormány konzervatív. És semmi esetre sem a kormánytól várják, hogy az cselekedjék olyan radikálisan, ahogy ők még sem embernek. Bámulatos, hogy mennyire hatott ránk Ausztria az osztrák polgárság. Az ilyen kitartott, ilyen kiskorú, ilyen mindent, még a forradalmat is fölülről váró. Ha de ennél nem csoda, mert valóban kitartott volt, mert schuster -e és schneider -e, tisztviselője és lakája és policájspiclie volt a legmagasabb uraságoknak. S úgy uralkodott a birodalom többi rétegei felett, mint a kastélybeli cselédség, uralkodik a birtok parasztsága felett. Ki, mi és mikor kényeztette így el a mi nyomorult, a mi nincs telen, a mi kávéházakban lézengő vagyont nem öröklő és nem hagyó polgárságunkat. Hogy tanács nézi az idők beborulását, s az égtől kéri a villámokat, amikkel ellene lázadjon. A mi polgárságunk kicsiben úgy áll az urakkal szemben, mint Magyarország Ausztriával szemben. A mi nemzeti küzdelmeinknek az a tragikumikuma, hogy Ausztriától követeljük az eszközöket, amikkel magunkat függetleníteni akarjuk tőle. A polgárságunk meg az uraktól kéri az intézkedéseket, melyek nálunk az úri uralomnak majd véget vessenek. Legtermészetesebbnek azt tartaná, ha a miniszterelnök vezetné ellenzékbe a kormány ellen. S kétségbe esetten néz körül, mert festet is taszilló, gróf, nem hajlandó megalakítani a polgári radikális pártat. A kétségbeesésre egyébként szó sincs róla, nagy oka van. Nincs a világnak elhagyatottabb polgársága, mint a miénk. Fölülről nyomják, alulról piszkálják. Fejletlenségünk közepette minden más országbeli nél több érdeke volna, melyben a munkássággal találkozhatnék. Hát az ám, csak hogy ezt. Az egész negyedik rendet hihetetlen oktalanság galvadította maga ellen. Soha nem támogatta, soha nem segítette, mindig eladta. S még csak nem is haszomból, hát csak úgy az urakhoz való beteges hajlandóságból. Magyarország a nagyságos tanító urak, a méltóságos tisztviselő urak, a parasztot nem állható doktor urak, az étifus delíriumában magukat különnek álmodó nadrágosok hazája. Na persze most jó volna a nép segítsége, most jók volnának a tömött proletársorok, most jó volna a fenyegető tenger, hogy emelje az ő gyenge De a nép hidegkár örömmel nézi a kávéházi nagyságos örökvergődését. Mulat rajt. <gül> És igaza van, hogy például a húsz drágaságnálunk speciális polgári nyomorúság. A népet bizonyára... Azt is érinti, de ez a nyomorúság már alig növelheti az ő állandó nyomorúságát. A polgárságra? Na arra végzetes nálunk a drágaság. A kisfizetésű, a vékony jövedelmű, a kölcsönpénzen élős a kártya asztalnál szepegő polgárságra. Katasztrófa nálunk az életnek 100-150-200 százalékkal való megdrágulása. Most már láthatja ez az élhetetlen polgárság, mi ostobagők volt magát úrnak tekintenie, és nem jutnia annak tudatára, hogy munkás mindenki, akinek a betegőjéért meg kell dolgoznia. Hogy proletár mindenki, akinek Vagyonna nincs. Hát most már szeretne összefogni a sokasággal, s a tanárok menetei, fájdalmas haraggal utánozzák a munkátlan, a hajléktalan, a több bérért és kevesebb munkaidőért esengő proletárok tüntetősétáit. Na, egy kicsit elkéstünk ezzel. A munkásság... Nem bízik többé bennünk. Mét törődjek ezzel a polgársággal? Ez az a polgárság, mely nem csinálta meg az általános választójogot, amikor módjában lett volna. Andrási meg akarta csinálni. Hát nem a legtökéletesebben, nem a legdemokratikusabban, Na, de úgy, ahogy Magyarországon egyáltalán lehetséges. S ahogy minden esetre óriási lépés lett volna a mai ázsiai elbaradottsághoz képest. Nem volt szociáldemokrata választójog, a paraszt iránt különösen agodalmas volt, de erősen polgári, sőt, kispolgári természete volt. Valósággal megteremtette volna a magyar polgári osztályt. A munkásság, melynek van egy hatodik érzéke a haladás iránt, nem is fordult erősen ellene. Jobb hiány minden esetre elfogadta volna. Na de a polgárság? Az a füle, sem mozgatta érte. Hagyta, hogy holóik az ő függetlenségi mandátum taktikájukkal agyonintrikálják. Magára hagyták Andrásit a zsidó választójoggal, Ellenben abban megsegítették, hogy az agráriusok kedvéért egyre másra feloszlassa a szakszervezeteket. Andrássiban meg lett volna a képesség, a tehetség, sőt talán a hajlandóság is arra, hogy aféle féle legyen a magyarságnak. A féle polgári liberális mágnás. Csak hát polgárság kellett volna, amely mögéje álljon. De ez a bankosok mögé állt, s valósággal hozzászorította Andrásit a feudálisokhoz. Na hát aztán persze elnevezte fekete grófnak, s a szabad gondolkozó kávéházi gyűlések szigorú napi rendeken fogadták el a mágnás uralom ellen. Kiskorú polgárság ez! s megérdemelte, hogy a miniszterelnök úgy bánt vele, mint a gyerekkel. és ami megdöbbentő volt ez a mód, annyira tudatos pedagógia volt benne. A kuráboni Patris Familias dolgozott Kuengróvban, mikor az előtte tisztelgő polgárságnak orra alá dörgölte a kiskorúságát. Légy nagykorú, majd akkor szóba állnak veled. Becsüld meg magadat! Majd akkor megbecsüldek. Mutasd meg, hogy tudsz ártani és tudsz használni, tudsz jutalmazni és tudsz büntetni. Aki elbukott, azt fölemelhetjük, de aki maga veti magát hasra. No, az aztán nekívánja, hogy mások állítsák talpra.